Ma húsz éve. Ma húsz éve egy kübliszagú zárka júniusi iszonyatába betört a gyászhír. A halottak lila nyelve rácsunkon lógtak. kevesebb, szólt egyik társam, megmérgezve a kétségbeesést is. Halkul szégyen szemre a gyász.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 Nyugat Berlinben írom ezt, k a konyhában énekelni ezt, az asztalon tányér, pohár, kés, mi a túlélés. Lezülés.